Уют запідвів голову, тихо відповів: додому, звичайно, додому я хочу поховати його на нашій землі, по звичаю предків наших. Ми насиплемо над ним високу могилу і поставимо кам'яну матір прародительку, щоб довічно плакала над своїм сином там же поховаємо і хана Костука. Далеко дні такі жаркі. Як довеземо, пошукайте меду. У лісі видеріть, у бджіл, або у джигітів спитайте, вони немало нахапали всякого добра в руських коморах, то, може, у кого і мед знайдеться. У меду й довеземо. Мед знайшовся. Обох покійників роздягли до гола, розпороли животи, випотрошили тельбухи, а натомість напхали полину, чебрецю та звіробою і залили розтопленим на сонці медом. Потім, змастивши густо ще й зовні, загорнули щільно в цупкі попони. За весь цей час Кза не проронив жодного слова, тільки ще більше з чорнів на лиці. А коли набальзамовані таким способом тіла ханів поклали на сідла і прив'язали вірьовками попід кінськими черевами, раптом підняв угору руки і завив на весь степ, як вовк, так страшно і болісно, що всім стало моторошно. У -у, у, у а, сини мої, сини мої, а тепер гайда додому. І клянуся небом, клянуся степом нашим половецьким, я влаштую вам такий похорон, якого не знав і не видів, де ж кипчак, і полетять з пліч голови у русів, а перед усім, голови князя Ігоря та його братії і що я вам з тих голів кривавий надгробок, щоб до віку ви відчували, що ваша смерть відомщина. у у у, -у. Потім він скочив у сідло і вдарив острогами коня. 4. Високі береги Дніпра від Трипілля до Києва у Грізні, напружені дні кінця травня і початку червня 1185 року були густо всіяні військовим людом. Дружини Святослава і Рюрика, а також чорні клобуки, зайняли всі переправи і були готові грудьми зустріти кончака на дальніх підступах до Києва. Ярослав Чернігівський не приєднався до князів, але вже й не міг знехтувати великою небезпекою, що нависла над Русю. Він став зі своїми дружинами та ковуями по Десні та Остру на той випадок коли б половці рушили на Чернігів. Таким чином Київ і Чернігів не залишилися без захисту, і Кончак, знаючи про це від своїх вивідачів і не маючи підтримки від хана Кзи, не ризикнув напасти на них і обмежився грабуванням і руйнуванням Переяславської землі. Великі князі київські прекрасно розуміли, що їхній обов'язок не тільки не допустити ворога до Києва, а й допомогти Переяславу, бо ж із самої глибини Володимирового серця вирвався розпачливий крик, «Се, половці, у мене, а поможіте мені. Та сил у них для рішучого наступу було недостатньо, тож залишилося покладати надії на прихід Давида Ростиславовича, князя Смоленського. Давид приплив зі Смолянами на човнах й та у Трипіллі, був він не в дусі. Зело не в дусі, гадав, що буде пишна зустріч, а його не зустрів ні Святослав, ні брат Рюрик Ростиславович. І хоча Давид знав, що обидва великі князі не бенкетують, не соколиними ловами займаються, а кожного дня ждуть нападу кончака, примхлива душа його перевернулася, припливти з військом за 700 верст і мати таку шану. Щоб його, Юриковича, зустрічав якийсь нечеса воєвода, він хотів того ж дня підняти вітрила і рушити у зворотний бік, але тут прискакав від Святослава Боярин Славута, низько вклонився і передав два листи. Розпачливого від Володимира з проханням про негайну допомогу і суворо ділового від Святослава з наказом іти на Зарубинський Брід і переправлятися на Переяславську сторону. Давид спалахнув, про це мови не було. Святослав закликав мене рятувати Київ, а тепер хоче запроторити хто зна куди. Не хто зна куди, а лише до Переяслава, княже, зауважив Славута. Хіба не однаково, де бити Кончака, під Переяславом чи на Дніпрі, цим ми обороняємо і Київ і Чернігів, та й Смоленськ теж. Не однаково, гарячкував Давид, мої люди стомилися за таку далеку дорогу, набили криваві мозолі на руках, день ніч сидячи біля весел, врешті, де ми візьмемо коней, а піхтурою йти в степ смоляни не звикли. Смоленські бояри підтримали князя, ми пливли до Києва, без коней у степ не підемо, коли б тут була радь з кончаком, то билися б, а десь раті з ворогом шукати, не можемо, уже сяїс ми і знемогли. Славута поскакав до Святослава, що робити? Святослав покликав Юрика. Разом склали листа Давидові, умовляли не відступати від загальноруського діла і спільно вдарити на ворога. А юрик від себе написав окремо, «Брате, становище на Переяславській стороні, у Володимира Глібовича, вкрай важке. Якщо ми не прийдемо на той бік, вина за тисячі і тисячі загублених душ ляже на нас. Допоможи, брате». Не осором роду Ростиславичів, не зроби так, як ти зробив дев'ять літ тому, коли не допоміг мені і братові Роману в битві з половцями біля Ростовця і погані захопили через те шість берендейських городів, перемогли нас, а многих воїв і бояр полонили. Однак Давиду перся, на той бік не піду, прийде кончак на сей бік, битимуся, а на той бік не піду. Вої знемогли. Кілька днів тривали ці перемови, кілька разів Славута, не жаліючи ні себе, ні коней, скакав то сюди, то назад. Нарешті одного дня, прискочивши в трипілля з новими листами від великих князів, побачив скручені напнуті вітрила Давидових човнів. Що швидко під поривами попутного вітру віддалялися вгору по Дніпру, Давид завернув свої полки назад, утік, не побажавши навіть хоч здалеку побачити супротивника. Гіркий стогін вирвався із грудей старого боярина. «Давиде, Давиде, нерозумно чиниш, погані, мов стерв'ятники, рвуть живе тіло руської землі, а ти допомагаєш їм». Крамолу піднімаєш, між особиці князівські знову зачинаєш, як колись робив це Олег Святославович, той бо Олег Крамолу кував і стріли по землі розсівав. Тоді, при Олегові Гориславичу, засівалася і проростала усобицями руська земля, погибало життя божого внука, у княжих Крамолах вік людський укорочувався» тоді по руській землі рідко ратаї погукували, за часто ворони граяли, труп'є між собою ділячи, а Галичі свою мову заводила, летячи на покорм. О, стогнати руській землі, споминаючи колишні часи і колишніх князів. Один єдиний був князь, що наводив на поганих свої хоробрі полки за землю руську, Володимир Мономах, Син Всеволодів. Ним половці дітей своїх лякали у колисьці, а Литва із болота на світ не показувалася, а Угри заперли кам'яні городи залізними ворітьми, аби в них Великий Володимир не в'їхав. А німці раділи, що далеко були, аж за Синім морем. Який жаль, що старого Володимира не можна було навіки пригвоздити до гір Київських. А тепер його стяги стали Рюрикові, а інші – Давидові, та в різні боки їхні полотнища мають, в різні боки їхні списи летять. Повернув Славу та коняй, гукнувши на почет, вихором помчав назад, до князя Святослава. Вислухавши боярина, князь нахмурився, «Се зло, княже мені не поособіє, це найбільше зло нашого часу». Та що маємо робити, не затівати ж війну з Давидом, коли з Кончаком не закінчили. Не жаю, як там брат мій Ярослав вирушив на Переяслав чи відсиджується за Десною, як він це робив не один раз. Давид хоч до Трипілля приплив було, а Ярослав, мабуть, із місця не зрушив. Він зітхнув і після недовгого роздуму наказав рішуче. Більше нам помочі ждати, нізвідки, нині переходимо Дніпро і вдаримо на Кончака. Починайте переправу. Того ж дня всі руські полки, а також чорт клобуки, форсували Дніпро і рушили до Переяслава, пройняті бажанням дати рішучий бій половцям. Та кончак не став випробовувати долю. Він хутко зняв облогу Переяслава переобтяжений здобиччю та полоном пішов до Нижньої Сули, а звідти, ще раз поплюндрувавши посуля і вирізавши майже всіх мешканців города Римова, рушив додому, в землю Половецьку. Страшні були наслідки необдуманого, слабо і наспіх підготовленого окремішнього походу князя Ігоря. Все його військо загинуло чи опинилося в полоні, самі князі стали бранцями кочівників, Сіверська земля залишилася беззахисною, і значна частина її, по стала пусткою після нападу Ханакзи. Безвинно постраждала Переяславська земля, витоптана і спалена ордами Кончака, а князь Володимир був тяжко поранений. Лише завдяки рішучим діям Святослава Київського, Рюрика Руського, Святославових синів Олега та Володимира і особливо завдяки героїчній обороні Переяславців на чолі з Володимиром Глібовичем пощастило половців зупинити, а згодом відкинути за межі руської землі. Та загроза нової навали, може, ще страшнішої, залишилася, і це почали розуміти всі, кому була небайдужа доля батьківщини. Треба гадати, що... Перебуваючи в далекій половецькій неволі, почав це розуміти і князь Ігор. Розділ 18.1. У левадах затором заливалися солов'ї, та я ні на хвилину, ні на мить не затримався, щоб послухати їх чи пожартувати з жигітами сторожами, як він робив це щовечора, а відразу шуснув у юрту, ще з порога випалив. Княже... Біда. Свічка від його рвучкого руху заблимала і ледь не погасла. Всі кинулися до нього. Що? Що сталося? Янь озирнувся і перейшов на шепіт. Бачився я з Настею лише одну хвилину, бо повернувся з походу хан Туглій Переяслава Половці не взяли, і Кончак, відступивши, обложив римів і заходився плюндрувати посулля, а його, Туглія, Відправив попереду, щоб повідомив родичів про перемогу. Бранців, каже, кончак тягне видимо-невидимо, та не в цьому річ. По дорозі Туглій зустрівся з ханом Пзою, що вертається з-під путивля. Ну, і що там? Аж кинувся Ігор Тарагуїл, каже. Ждан помертвів. Перед очима зринула вербівка, вся у вогні, у криках. У погромі половецькому, що там, як там, невже всі загинули? Янь перевів подих, запутивля теж не взяв. Княжий князь Святославу рятував, прислав із дружинами синів, і ті погнали поганих, але й не в цьому річ. А в чому ж? зітхнув полегшено князь. Там загинули сини зять хана Кзи, і їх везуть додому щоб поховати по половецькому звичаю в рідній землі. І розлютований кза нахваляється з уруських голів насипати над ними могили, а передусім безголовити наших князів пробач, княже, за такі слова. Але я переказую те, що чув. Звістка приголомшила всіх, не може цього бути. Вигукнув Рагуїл, та Ігор, пригадавши, як загинув у гридниці Святославовій Коб'як, подумав, що таке цілком може бути. «Від скаженого кзи можна всього чекати», – тихо промовив він. «Що ж робити?» – спитав Ждан. «Що каже Настя?» «Настя радить негайно тікати, поки не прибули кза і кончак, а їх чекають з дня на день. Так треба тікати», – вигукнув Ждан. «Княже, треба тікати». Ігор мовчав, у його очах застиг біль, всі розуміли, що думає він зараз про брата, про сина, про племінника, та й про всіх своїх дружинників та воїв, що опинилися через його нерозважливість у половецькій неволі. Княже, іншого виходу немає, тихо промовив Рагуїл, тікати негайно, слушнішого часу не буде. «Я хотів би переговорити з Кончаком, що з ним говорити», – вигукнув Рагуїл. «Якщо Кза та інші хани наполяжуть, він не порятує ні тебе, княже, ні твою братію, бо не захоче протиставити себе всьому ханському Курултаю. Для нього важливіше зберегти владу над Половецьким степом, ніж непевну дружбу з сіверськими князями треба повідомити Овлура» щоб з кіньми, зброєю та припасом харчів ждав затором в умовленому місці. «Погоджуйся, княже, одне твоє слово, і простелиться дорога додому. Я згоден віддати за овлура свою доньку, якщо він допоможе врятуватися тобі, княже». Ігор знову задумався, охопивши голову руками. Видно, нелегкі почуття бурхали в його серці, бо обличчя йому спотворила болісна гримаса, а з грудей виривався глухий стогін. Врешті підвів очі. Гаразд, скажіть Овлорові, щоб готував коней. Коня, для одного тебе, княже, а ми залишимося, щоб приспати пильність сторожі. Полегшено зітхнув Рагуїл. Ні, коней, тікатимемо разом, рішуче заперечив Ігор. Про інших бранців не знаю, добереться до них вза чи ні, а до вас, якщо ви залишитесь, добереться обов'язково, бо ж кожному буде ясно, що ви не могли не знати про мій намір тікати. Отож хай Овлур готує п'ятеро коней для нас і для себе, і завтра, як добре стемніє, хай подасть знак. 2. Наступного дня опівдні прибув Кончак. Що зчинилося в стійбищі? На радостях усі вирядилися в свої найкращі вбрання. Різали баранів, бичків, коней, варили в котлах м'ясо, несли на високий пагорб над річкою, де жінки розстеляли барвисті килими та ліжники для урочистого святкування перемоги над Адурусами, важкі бурдюки з кумисом, вином, бузою. Ні військо, ні полон, ні караван з награбованим добром ще не прибули, кончат з ханами та баями поспішив додому на легкоруч, та радощам кочовиків не було меж. Шум, гам, крики, сміх не вгавали ні на хвилину. Сторожі джигіти радувалися разом зі всіма і теж готували багату вечерю з бузою та вином. Надвечір стійбище завирувало, лунали співи. Греміли бубни, заливалися ріжки та домри, галасували чорноголові дітваки. Сторожа перепилася теж, джигіти дудлили надміру і тепер розважалися, як хто вмів і хотів. Одні пішли бродити по табору, інші, доросліші, гайнули до дівчат, а тих кількох наймолодших, яких старші залишили стерегти полонених, Янь споїв зовсім, усе частував і частував, тим більше, що вина і бузи було вдосталь. Потім віддалеки від юрти, на пригірку, затіяв ігрища, в челика, в довгої лози, в половецьке перетягання поясами. Джигіти борюкалися, ганяли, мов лошаки, реготали, аж поки зовсім не вибилися з сил, а коли стемніло, Попадали на землю і митью поснули. Лише двоє лишилося на чатах, Та й вони всілися побіля своїх товаришів І клювали носами доти, аж поки не поснули. І тоді затором пролунав свист. Раз і вдруге, Овлур дає знати, пора. Я шуснув у юрту. Тікаємо, всі перехрестилися. Ну, з Богом, промовив князі, Піднявши тильне полотнище намету, перший пірнув у густу темряву безмісячної ночі. За ним вилізли інші. Поповзом добралися до очеретів, перебрели на той бік тору. Овлур чекав їх з кіньми у кущах, біля старої верби. У стійбище пригасали вогні, валували собаки, влягався гомін людських голосів. «За мною!» – шепнув Овлур. У степ вийдемо пішки. Поминувши верболіз і чагарі, втікачі скочили в сідла і щодуху помчали на північ, до дінця. Тільки кінський тупіт стривожив степову тишу. Ігор оглянувся назад. На тлі синього неба сколихнулися вежі половецькі, заблимали сторожові вогні, покотилася падуча зоря. Попереду мчав Овлур. Він добре знав ці місця, Горбовості, безводні, пустинні. Тут жодного стіїбища. Праворуч – Солончаки та Солоні озера, десь ліворуч – Каєла, попереду – Донець. До нього 15-20 верстов по необжитому степу, зарослому колючою та волгою, терном, полином, ковилою передусім добратися до нього. Ніч темна. Але прямо перед ними дишлому не звисить на небі великий віз, а на задній його вісі – небесне око, та зірка, довкола якої рухаються всі зірки, і Овлур, і його супутники держать путь прямо на неї. О півночі домчали до дінця, коні ледве трималися на ногах. Скажена скачка, під час якої їм не дали жодної хвилини перепочинку, підірвала їх. Як тільки ступили в воду, припали до неї, і вже ніяка сила не могла зрушити їх з місця. Тут же, на водопої, упав Ігорів кінь. Не витримавши перенапруги, обпившись водою, він, скільки не силкувалися і скільки не сіпали його за вуздечку, не зміг піднятися. Потім упав і овлурів. Що ж тепер робити? Ми залишилися без коней. Забідкався Ігор. Обійдемося, відгукнувся Овлур. На тому, низинному боці, густий темний ліс, на конях навряд чи продеремось крізь нього, а якщо продеремося, то залишимо після себе такий слід, по якому нас швидко знайдуть. А пішим усюди дорога. Ми пірнемо в хащ і загубимося в них, мов перепеленята в степових бур'янах. «Що ж робити з кіньми?» – спитав Рагуїл. «Цих двох, що впали, зіпхнемо на бистрину, хай пливуть собі за водою, а решту переправимо на той бік і там відпустимо в ліс. Якщо буде погоня, то їхні сліди на деякий час заплутають переслідувачів», – відповів Овлур. «Ми ж самі пройдемо річкою і виберемося на берегу зручному місці», щоб не залишити слідів. Тим часом зійшов місяць, залив сріблястим світлом усе довкола, і холодні хвилі, і густі очерети, і рясні верби, і широку піщану косу. Втікачі заспішили і почали переправу. Три. Рано вранці в стійбище кончака прискакав гза. Схуд, з чорнів, як головешка, очі палали люттю і відчаєм. Кончак уже знав про його невтішні гори, міцно обнявши, притиснув до грудей. Ой уй, уй хане, співчуваю тобі, але синів повернути не можу, не в моїх це силах кріпись, ти воїн звик до втрата час залікує твої рани в серці один час». Засхлипнув, хлипнув, розчулений несподіваною щирістю великого хана, та зразу ж відсахнувся. Глянув суворо, «Я приїхав не співчуття шукати, а справедливого відомщення. А саме, за голову сина я вимагаю голову князя Ігоря. Кончак витріщив очі. Кза, я розумію, що твоїми вустами говорить велике батьківське горе, але ж і ти мусиш розуміти, що помста ця безпідставна. Твій син і твій зять загинули як воїни». В бою. Це смерть батерів, і їх гріхан візьме до себе, а Ігор – полоненик, і ти хочеш зарізати його, як вівцю. а як, його вбили в гридниці Святославовій. Ну, ти ж знаєш, що він сам винен, накинувся на князів, як лютий вепра Ігор сидить спокійно та й поручився я за нього. Вони б сперечалися довго, Бокза настійливо домагався свого, а Кончак не менш настійливо перечив йому, та в ще раптом зщинився крик, пролунав під багатьох кінських копит. Що там? Стривожився Кончак, вони вийшли з юрти, сюди з розпачливим криком мчало на конях кілька молодих джигітів. Хане, хане, князь Ігор утік, та ви часом не п'яні, як утік. Коли? Мабуть, ще вечором, бо постелі холодні, не зім'яті. Кончак змінився в лиці. Прокляття! Кза злорадно усміхнувся. От бачиш, а ти йому вірив, поручився за нього. Тепер, якщо піймаємо, ти віддаси його мені. По коннях гукнув Кончак. Ми наздоженемо його. В погоню кинулися обидва хани, і Кончак, і Кза зі своїми людьми. Сліду взяли відразу, на березі, де був зім'ятий очерет, і залишилися відбитки ніг на піску, а на тому боці знайшли кінські сліди. По них і рушили на вздогін за втікачами. «Ми їх наздожинимо», – гукнув Кза, підстрибуючи в сідлі. «Вони далеко не втекли». «Я теж так гадаю», Відповів Кончак, поглядаючи на сонце, до обіду вони будуть у наших руках. Як же здивувалися хани, коли помітили, що сліди вели не на захід, до ташлика та сальниці, а на північ, прямо до дінця. Ігор обхитрив нас, ревнув розлючений Кза, полетів сокіл до свого гнізда не степом, а перебрався на той бік дінця, в ліси. Хіба ми його там знайдемо? На дінці слід Ігоря та його супутників раптом загубився. Лише троє коней вийшло на протилежний берег, а де ж інші двоє, де втікачі? Кза люті позеленів, шукайте, кинувся на людей, не полетіли ж вони птахами понад лісом, повинні бути сліди, байток, бери людей, шукай». З десятком джигітів старий байток миттю зник у лісі, та незабаром повернувся ні з чим. Коний, правда, знайшов, вони паслися неподалік від берега, на галявині, та людських слідів ніде не видно. Ейвах, схопився за голову кза, прокляття, князь Ігор і тут обхитрив нас, що будемо робити? Я повертаюся додому, відповів кончак. Не личить великому ханові Винюхувати сліди втікачів Я повертаю коня назад Заударив камчею по луці сідла Увічча і підняв перед собою руки Огоре мені Я теж не маю часу Бродити по цих заростях Бо жде мене мій син Чугай Щоб я провів його У царство тіней. Але клянусь пам'яттю предків Я піймаю Ігоря Байток «Доручаю тобі це зробити, відбери скільки треба спритних джигітів і нас дожени втікачів. З-під землі відкопай, а приведи мені на аркані князя Ігоря». Байток поморщився, але покірно схилив сиву голову. «Я візьму двадцять джигітів, хане у Ігоря один шлях, на захід сонця, та не одна стежка, і по цьому березі, і по тому» і понад самою річкою, і поодаль від неї, лісами та галявинами, а яку з них обрав руський князь, лише він знає нам треба всюди порискати, пошукати, тому я розділю своїх людей на кілька невеликих загонів, який не будь та натрапить на ігорів сліда я з сином та онуками поїду понад дінцем, чомусь мені здається, що втікачі триматимуться його берегів. Хант засхвально кивнув головою. Чотири Майже півверсти втікачі чалапали по коліна, а подекуди й по пояс у воді. Попереду – овлур, позаду – ждан. Одяг і зброю несли на плечах. а коли почало глибшати, по мокрому стовбурищу підритої повінню верби, що схилилася в річку, Вибралися на берег, одягайся й, не гаючись, один за одним рушили по звіриній стежці в дикий хащі лісу. Там було тепло і сиро, довкола стояли густі кущі, над ними вивищувалися могутні верби та осокори. Крізь їхні лопати гілля денеде пробивалися тонкі, мов списи, промені місячного світла. Йшли мовчки, Бо навіть тріск сухої галузки під ногами лякав, чи ніхто не почує. Тоді ще напруженіше дослухалися, ні, не чути нікого. Тільки десь далеко заухкає сова, зашипить над головою сич та важка рибина скинеться на плесі. І знову тиша. Стежку ледь видно. Петляє в гущавині, незмірно подовжуючи путь. Та овлурні на крок не збочує з неї, щоб не заблудитися в цьому нічному пралісі. Ранок зустрів їх сивими туманами та рясними холодними росами. Тумани, на радість, приховують від стороннього ока. Роси, зрадливі, пройдеш по них, і залишається після тебе широкий, добре помітний слід. До того ж відроси всі мокрі по самі вуха. Одяг хоч викручуй, вода з нього аж хлюпотить. Усі закоцюбли, посиніли. На обличчях повиступали сироти. От це красені, ха-ха йому гегрець. Зацокотів зубами янь, не втримавшись, щоб не покепкувати. Ен кури після де дощу. Коли сонце підбилося вище, зігрілися, обсохли. Зате стомилися, зголодніли. Заледве переставляли ноги, а Рагуїл зовсім пристав, плентався позаду. Овлуре, ти б розсупонив свою торбину, не витримав янь. Їсти хочеться, аж душа болить. Його підтримав Ігор. Ай справді, пора перепочити. Овлур оглянувся. Обережно, щоб не залишити після себе слідів, повернув у бік від стежки до великого лапатого куща верболозу, що ріс посеред галявини, і шуснув під його віття. Сюди. Тут було сонячно, тепло і тихо. Лише гув волохатий джміль, перелітаючи з квітки на квітку, та десь тонко цівінька ласиниця. синиця. Цівінь, цівінь. Всі миттю попадали в траву. Овлур скинув з-за плеча торбину, Дістав кожному по шматку цупкої в'яленої яловичини, і всі мовчки накинулися на смачне солонувате м'ясо, а потім один по одному поснули, прямо на сонці. Спали до самого вечора. Прокинулися від недалекого кінського тупоту. Янь скочив на ноги, та Ігору стих схопити його за рукав. ТССС, без шуму. Щоб і листочок не сколихнувся. Вони обережно розсунули віття. З лісу на Галявину виїхало п'ятеро вершників. Зупинилися, розглядаючи все довкола. Це люди Ханагзи, шепнув Вовлур. Я знаю їх старий, Тобатир Байток, позаду, його виводок. Син та внуки, без сумніву, їдуть по нашому сліду. Що ж робити? Спитав Янь, якщо повернуть у наш бік, будемо стріляти. Відповів Ігор, їх п'ятеро, і нас п'ятеро я беру на себе переднього та цільтеся добре, щоб жодного не випустити живцем. Тонкі стріли з залізними наконечниками миттю видобуті зі шкіряних сагайдаків і покладені на тугі тятиви луків. Один порух, і полетять у груди переслідувачам та Ігор застережливо підняв палець, не стріляти поки що. Половці тим часом збилися в гурт і про щось тихо сперечалися, збуджено розмахували руками. На жаль, жодне слово не долітало до слуху втікачів. Однак, судячи по жестах, все ж можна було здогадатися, що байток наполягав обшукати навколишні кущі, а його син та онуки пропонували їхати далі. Напруження наростало, чия ж думка переважить. Вступати з половцями у відкритий бій Ігореві не хотілося. Хоча сили обох сторін рівні, загальна перевага на боці переслідувачів, вони знаходилися на своїй землі і до них кожної хвилини могла прибути підмога. А хто ж допоможе русичам? До того ж найлегше поранення одного з них ускладнить становище всіх, Ігор завмер, його супутники теж не поворухнулися, кожному ясно, там, на Галявині, зараз вирішується їхня доля, рушать половці далі, вони врятовані, кинуться ниш порити по кущах, хто зна, чим це закінчиться для втікачів». Врешті байток з досадою махнув рукою і різко вигукнув. Вперед, приострожені коні важко вдарили копитами об землю і швидко понесли верхівців на протилежний бік галявини, у густий зелений ліс. Ігор полегшено зітхнув. «Ми врятовані. На цей раз неволі або і смерть обійшли нас стороною. Тепер по стежці нам ходу нема, будемо йти манівцями» що найгустішими заростями, щоб не запримітив жоден собака. 5. Ця зустріч з байтоком, що закінчилася для втікачів щасливо, застерегла їх від багатьох подальших небезпек. Тепер вони звернули зі стежки і вибирали найглухіші місця, продиралися крізь непролазні хащі, прибережні очерети та бур'яни, перебродили численні струмки, за річки, притоки Дінця, купалися в холодних росах, мокли під дощами, обсихали на сонці, і знову йшли, приглядаючись пильно до всього, чи не видно кочовиків, чи не загрожує їм небезпека. Спочивали мало, як заходило сонце, в найбільшій гущавині звіття, Трави чи моху мостили кубло і лягали щільно, один побіля одного, щоб зігрітися. Стомлені, голодні, миттю поринали в важкий тривожний сон, а як тільки на сході піднімався край неба і розбурхане птаство заводило свої ранкові співи, схоплювалися, дрижачи від холоду, рушали далі. І знову йшли невпинно. Силоміць, продираючись крізь непроглядні хащі верболозів, вільшняків, ліщини та очеретів, зарослих травою, бур'янами, колючою ожиною та дерезою, шипшиною та глодом, переплетених дрібнолистою берізкою, хмелем, заснованих павутинням, рвали на собі одяг, розбивали взуття, дряпали до крові обличчя, руки, спотикалися, Падали і знову і йшли і йшли, все на захід, на захід, до рідної землі. На п'ятий день, надвечір, перепливли оскол, а наступного дня сальницю, знайомі місця. Ще зовсім недавно проїздили вони тут, на конях, зі зброєю в руках, сповнені надій на перемогу, а нині зарослі, голодні, пробираються тайкома, як загнані звірі боячись зустрічі навіть з поодинокими чабанами. Ігор брів мовчки, понуро, ні голод, ні спека, ні холод, ні інші злигодні цього важкого шляху не гнітили його так, як спогади про цей нещасливий похід, про страшну поразку, про втрату війська і всієї зброї, про те, що ціле крило Руської землі, Сіверщина, лишилося оголене, без захисту військового. За сальницею почав допікати голод. овлурова торбина спорожніла, їсти було нічого. Всі чалапали цілий день важко, похмуро. Нетерпеливий янь ниш порив попід кущами, чи не зачервоніє де суниця, чи не визирне з трави сироїжка. Та пошуки його були марні. І суниці, і сироїжки траплялися нечасто. «Де ж знайти поживу? Треба щось уполювати», – сказав Ігор, – «звернемо до дінця, там, на зарічках та озерах, страх скільки птаства». Вони звернули в бік і незабаром опинилися на березі озера. З-за густих заростів очерету, куги та верболозу доносилися пташині голоси, качини крякання, гусячі белботання та ячання лебедів». Ігор зняв з-за плеча лука, дістав стрілу. Його супутники зробили те ж саме. Потім тихо розсунули очерет, виглянули на плесо, і завмерли. Перед ними вирував справжній пташиний базар. Пооденці і парами спокійно, гордовито плавали поважні білосніжні лебеді, хлюпосталися, пірнали у воду сірі гуси, шниряли поміж ними вертляві качки». Я ня очі пустив під лоба, ковтнув слину. Яке багатство! Одночасно звелися вгору п'ять луків, тонко задзвеніли тятиви з висушених бичачих жил, блискавично вилетіли з очеретів тонкі половецькі стріли, і п'ять ситих птахів, тужливо зойкнувши на все озеро, затріпотіли крильми, болісно склали на воду свої гнучкі шиї. Наполохане птаство з криком і фуркотом Враз піднялося вгору і злякано сипонуло в ростіч. Хлопці, у воду Радісно усміхнувся Ігор Дістаньте здобич Янь, Ждан і Овлур швидко роздяглися Пробираючи руками рязку і латаття Побрели на глибину Притягнули підстрелених птахів на сухе Склали перед князем Ось, вигукнув Янь Нібито він сам роздобув усю цю дичину. Скільки м'ясива. Здобич справді була така, якої ніхто й не сподівався три лебеді, гусак і селезень. Відразу ж заходилися готувати вечерю. Шість одинадцять днів і ночей пробиралися втікачі до города дінця, що стояв на самому краї Руської землі на межі з Полем Половецьким. Перепливали ріки, продиралися крізь густі зарості чагарників, таємно прокрадалися мимо половецьких стійбищ та пасовищ, відкриті широкі поля переходили вночі, а поляни та галявини переповзали, мов вужі, щоб ніхто не запримітив. Тут вони роздобули коней харчів. Тут починалася рідна земля, на якій, хоч і була вона спустошена, випалена, Сплюндрована, вже не доводилося, мов звірам, ховатися від чужинців. Чим ближче було до сейму, тим похмуріше і тривожніше ставало на серці Уждана, що його жде дома, чи уціліла вербівка, чи зустріне кого, чи увидить лише згарища та трупи, як і повсюди. Не журися, втішав його янь, ніколи не бувало так. «Щоб усіх вирубали, все випалили, знищили, хтось же та лишився, і може, то якраз будуть твої». Ждан сумно хитав головою, іноді навіть усміхався на ті неві слова розради, та з очей не сходив смуток, якби ж то, та ось нарешті сейм, і з кожним селом, з кожним хутором, що вони проїздили». Все менше і менше залишалося в Ждановому серці надії, ніби тисячі диких турів пронеслися по краю, ніби громом випалило землю і прибило завіями хвищами, такими були ті села і хутори, всюди, згарища, пустки, непоховані трупи, біля яких діловито походжали і бридко крякали ситі круки, ні старого, ні малого, тільки смерть, Тліни гори витали над зеленим посем'ям. Ігор темнів, кусав губи, аж вони йому зшорніли. Ждан стискував кулаки і підганяв коня. І навіть Янь утратив свою звичну веселість та безтурботність і їхав мовчазний, пригнічений, мовби то був і не Янь. Коли під'їздили до вербівки, Ждан вирвався вперед. Йому не терпілося швидше глянути на рідне село, а може, лихо обминуло його, обійшло стороною даремні сподівання. Він з'їхав на пагорбі, зупинився, занімівши, вражений тим, що відкрилося його зорові. В долині, де колись стояла вербівка, тепер жодної хатини, жодної повіті, жодної живої душі. Мертво, смо Страшно, тільки срібляться тополі в левадах та зозуля кує на вершечку їхньої груші, як на глум, і кому вона там кує ті довгі, щасливі літа. Він не захотів чекати князя, не захотів зараз бачити його, говорити з ним, слухати з його уст слова в тихій розради, то він винен у всьому, він вдарив коня і навпростець, Через безлюдні вулиці і спалені дворища, через повалені тини і буйну зелень городів, ніким не прополену, здичавілу, помчав прямо до своєї груші, що одна тут зараз височила, та щастя жок сіна, що якимось чудом уцілів на леваді, нагадуючи і про рідних людей, і про збудовану власними руками хатину, і про його короткоплинне щастя. Під грушею темніла купа золи, тут стояла його хатина, тут мріяв він про майбутнє життя. Кінь по пасом пішов по городу, а він став над тією золою і крізь сльози довго не міг нічого розгледіти. Він не чув, як під'їхали його супутники і зупинилися віддаля, не чув, як перестала кувати зозуля на вершечку груші і затих вітер у долині. Нічого не чув. Був оглушений тим горем, що несподівано впало на його голову. Потім витер сльози і роззирнувся пильніше. Посеред пожарища стояла закіптюжена піч, всюди чорніли головешки, сірів попіл, стирчали обвуглені присіжки, і тільки посередині щось раптом забіліло. Він узяв палицю, прогорнув золу і закричав розпачливо. То білів череп, чий материн, любавин, плечі його здригнулися від ридання, все більше сподіватися ні на що, найрідніші його люди лежать тут, у цій страшній чорній могилі. Навіщо тепер жити? Навіщо йому цей проклятий жорстокий світ? Чому не загинув на каялі, як брат Іван, як будило, як сотні інших воїнів? Тут його обняла чиясь важка тверда рука, оглянувся, князь, брови його заломилися, в очах, сльози, а над вухом затремтів приглушений князів голос, поплач, хлопче, поплач стане легше, але не впадаю відчай, допоки ми живемо, допоки є сила тримати меча, доти не повинні втрачати надії, ми ще піднімемося, піднімемося, і відплатимо за всі ці жахи. Як тільки прибуду додому, зразу ж відправлюся до князів у Чернігів, у Київ, у Білгород, просити допомоги, щоб захистити нашу Сіверщину від нових нещасть. Я наступлю ногами на свою гординю, я впаду на коліна перед князівським снемом, аби лиш випросити згоду князів на викуплення моїх воїв з неволі. Поплач. «Поплач!» Сльози бреніли в ігоревих очах і в ігоревій мові. Він уже зараз наступив на свою гординю, він уже зараз плакав. І це було так несподівано і страшно, що Ждан на якийсь час забув про своє горе, адже князь ніколи не плакав. Навіть уявити було важко, щоб він плакав коли-небудь. А тут – сльози. Очі вщерть наповнилися слізьми що коливалися, бреніли і ось-ось мали покотитися по змарнілих щуках. І Ждан з подивом почав усвідомлювати, що князь – така ж людина, як і всі, зі своїми людськими слабостями і болями, і з надіями і сумнівами. І він тоді уткнувся і в груди і голосно заридав. Вивів їх із заціпеніння Яні голос, там хтось є, виглядає з застогу. Клянусь, там хтось ховається. Всі глянули в бік левади. Стіг стояв одиноко, як і раніше, і ніхто з-за нього не виглядав. "Тобі привіділось", буркнув Рагуїл. Тажданове серце вже здригнулося від якоїсь неясної, тривожної надії, і він швидко метнувся по стежці вниз. Всі поспішили за ним. Біля стогу зупинилися Прислухалися, тихо, ні звуку. Тоді обережно ступив за один ріг, за другий, і остовпів. Майже віч у віч зіткнувся з Любавою, яка, притиснувши до колін Жданка, злякано прищулилася за стогом. «Любаво, ти, Жданку!» Її змарніле обличчя ще більше зблідло, губи здригнулися, як у ображеної дитини, Ноги підкосилися, і вона поволі посунулася по сухому сіні додолу. Жданку він підхопив її, міцно притиснув до грудей, відчуваючи, як її сльози зрошують його сорочку. «Любаво, ладонько моя дорога!» – шепотів він їй найніжніші слова, які знав. «Це просто чудо, сон! Ти жива! Ти тут, серед цього царства смерті!» І Жданко з тобою. Більше нікого не залишилося, любий матуся і Варя, і настуня там, а ми зі Жданком саме прали білизну і встигли втекти через річку в ліс, довго блукали, поки не зустріли своїх і повернулися додому, бо подумали, що коли ти живий, то теж повернешся сюди. Де ж ви живете, що їсте, у стозі вирили нору. Там спимо, а харчуємося різним зіллям, ягодами, знайшли на березі чиїсь ятері, ловимо рибу, доглядаємо і доїмо приблудну корову, так і живемо. І князь Ігор, і Рагуїл, і Янь, і Овлур мовчки дивилися на них, слухали їхню мову, що вилася так безпосередньо, ніби вони не були тут присутні, і скрушно похитували головами, безперечно, Важко було вмирати воєму далекому полі Половецькому, на берегах Бистрої каяли, важко і Бранцяму неволі Поганській, та не легше, а набагато важче було жонам і дітям їхнім тут, дома, під шаблями Половецькими. Мовчанку знову порушив Янь. Він підійшов до Ждана і поплескав дружньо по плечах. «От бачиш, я ж казав тобі, що хтось та залишиться з твоїх не одне гори зустріло тебе тут, а й радість. Дякую, Яню. Підійшов Ігор. Які твої наміри, Ждане? Зостанешся тут чи поїдеш з нами? Якщо зостанешся, то я скажу в путивлі тисяцькому вовку, щоб допоміг вам чим зможе. Ждан задумався, що робити, як жити на цих згарищах. І як їхати звідси, не поховавши прах матері, родичів та земляків своїх, і куди їхати, в Новгород-Сіверський до князя, чи в Київ до Самуїла та Славути? Він ще нічого не знав і не міг нічого сказати певного, знав одно, доля залишила йому частку щастя, любава з ним, жданко з ним, отже, є для кого жити на світі. У нього знову ожила душа, розпростуються крила, а куди полетить, покаже майбутнє. Сім. За двадцять верст від Новгорода Сіверського, неподалік від села Святого Михайла, трапилася пригода, яка мало не коштувала життя князю Ігорю. Дорога йшла лісом по широкій долині, десь збоку жебонів невидимию густих заростях струмок. Хоча всю весну і майже півліта стояла суша і трави на полях сохли, жовтіли, а листя, в'янучи, облітало з дерев, тут було прохолодно, з обох сторін зеленіла густа стіна дубів, берез, вільхи, ліщини. Увесь ранковий ліс гомонів веселим пташиним співом. Ніщо не віщувало біди. Вершники їхали швидко. Ігор поспішав, бо хотів надвечір добратися додому, і мчав попереду. До Новгорода-Сіверського залишалося півдня їзди. Несподівано з заростей вискочив кабань сікач і кинувся прямо князевому коневі під ноги. Кінь шарахнувся вбік, і князь в одну мить опинився на землі. Вепр злякався теж і хутко зник у кущах, а Ігор, охкаючи, намагався підвестися і не міг. «Княже, що, здається, я дуже забився, допоможіть мені». Його підвели. Він не міг стати на ногу. Хоча б не перелом, забідкався Рагуїл. І треба ж такого нещастя. Майже дома, і на тобі. Князя гуртом посадили на коня, та, щоб їхати верхи, уже не могло бути й мови. Кожен рух віддавався гострим болем. Поволі ведучи князевого коня на поводі, добралися вони до села, завернули до крайнього двору. Господар, смерд Василько, молодий привітний чоловік, дізнавшись, що перед ним князь Ігорий, що тікає він з полону, кишнув на замурзаних дітей. Геть, щоб і духу вашого тут не було, а чорнявій молодиці, пов'язаній полотняною хустиною, Кину. Фросино, ріж півня, вари борщ, та позич борошна, князеві і його людям на вареники, та худшій, а я в садку помощу сіна, щоб князь міг спочити. Смерть був миткий, розторопний. Намостивши у затінку під вишнями кілька оберемків сіна, понакривав його ряднами, приніс глек сирівцю і липовий ковшик. Пий. «Княже холодний, з погреба, а я миттю приведу Костоправа Демитка чи бабу Шептуху Якилину, хай подивляться на твою ногу. Не треба, Васильку, поморщився від болю Ігор, не треба ні Костоправа, ні баби Шептухи, краще знайди Огнищанина, хай сповістить у Новгород про мене княгині. «Княже, для чого Огнищанин? Поки я його знайду». Поки він знайде гінця та коней, ми не півдня. Дозволь мені скочити до Новгорода, я хутко. Одна нога тут, друга – там. Тоді бери наших коней, скачи. Погодився князь. 8. Ярославна під'їхала до Василькового двору. Тут уже було пів села. Люди товпилися на вулиці, в дворі, поза тинами. Перед княгиною розступилися а вона пташкою спурхнула з воза і полетіла через подвір'я в садок. Ігор сидів на невисокому ослоні відпочилий, умитий м'якою річковою водою, якої Янь та Овлур принесли повне цебро, причесаний. Рагуїл перев'язував йому розбите коліно. «Княже мій, ладоньку!» – скрикнула Ярославна, простягаючи до нього руки. «А де ж син наш?» Князь Володимир 82. Ігор зблід, подався вперед, і вона ластовенятком упала йому на груди і залилася сльозами. Він гладив її коси, цілував мокрі щоки, а в самого теж туманились очі. Як діти, всі живі, здорові. Слава Богу, все тут гаразд до дно лихо, мій нерозумний похід. Він не стримався і заридав. Люди обступили Василькове обістя, теж плакали, примовляючи. Мученик вирвався із неволі Поганської, проторив стежку іншим. Тепер почнуть повертатися і наші синочки, хто живий, зостався. Викупить князь, тому і тікав, хоча міг накласти головою. До Ігоря долітав цей Гомін, і він тут, у цьому звичайному сіверянському селі, Серед простих поселян, Севрюків, зрозумів, усвідомив, що з вуст людських не злетіло жодного слова осуду, хоча він з тривогою чекав його, що люди ждуть від нього захисту від нових половецьких нападів і визволення сіверянських воїнів із неволі. Його перенесли на воза, і чималий князівський поїзд рушив у зворотну путь. А дзвони гучали святковим благовістом, що линув і линув довкіл усього шляху, по якому проїздив Ігор до свого стольного города, наповнюючи людське серця надією, що лихо тепер відступить. Затихав благовіст в одному селі, відразу ж починав звучати в наступному. І люди виходили назустріч і вітали князя. Бо вже Сіверська земля знала і про його рани, і про його муки, і про його мужність, і про незвичайну втечу, коли не один раз він міг загинути. Кожен розумів, що ця втеча рятувала від неволі не лише одного князя та кількох його супутників, а й наближала визволення всіх полонених руських воїнів. Бо хто ж потурбується про них більше, як не він? Ця втеча знімала з Сіверської землі неймовірно важкий тягар, викуп за князя, бо дві тисячі гривень, що складали кількарічний прибуток Новгород-Сіверського князівства і які потрібно було сплатити половцям, тепер залишалися на Батьківщині. Нарешті, всі сподівалися, що, будучи на свободі, Ігор зуміє подбати про оборону Сіверської землі, бо це ж найголовніша турбота князя. Ігор під'їздив до свого стольного города. Тут, над Новгородом Сіверським, теж ясно гулить дзвони, усміхалося чисте сонце, у синьому небі шугали білі голуби. Усі, хто міг ходити, висипали на вулиці та майдани, вітали князя з визволенням та поверненням додому, плакали від горя, що поселилося майже під кожною стріхою, майже в кожному сіверському серці. Коли заїхали на гору, звідки відкривався широкий краєвид на могутню фортецю на крутому шпилі, на голову Десну та сині задеснянські бори, Ігор змахнув сльозу, що раптом защеміла в оці, і, повернувшись до Ярославни, схвильовано прошепотів, «Боже, я дома». Дома. А серце моє там, на каялі, з моїми воями-соратниками, живими і загиблими. Поки житиму, пам'ятатиму про це, загиблим, вічна пам'ять, а про живих подумати і подбати повинен я. Це мій найперший обов'язок. Як тільки зможу сісти на коня, відразу ж помчу до Чернігова та Києва, просити допомоги у князів а своє віддам усе, золото і срібло, сережки та персні, оксамити та хутра, стада та отари. Залишуся голий і босий, а витязів своїх визволю з неволі Половецької 83. Ладоньку мій. Пригорнулася до нього Ярославна. Ладоньку. А як же інакше? Недовго затримався Ігору Новгороді-Сіверському. За кілька днів, Поки знахар Гук лікував йому ногу, трохи оговтався після страшного потрясіння на Каялі, відпочив після важкої і небезпечної дороги з половецького тору до рідної Десни, оглядівся довкола себе, зібрав усі військові сили, які можна було спорядити за такий короткий час, і послав до путивля, стерегти рубежі сіверщини, а потім... Ще не зовсім видужавши, вирушив у путь. Із Новгорода йде ко брату Ярославу к Чернігову, поморщі прося на посем'я. Ярослав же обрадувався йому і поморщ дати обіща, ігор же одтоліха ко Києву, к Великому князю Святославу, і рад бисть йому Святослав, так же і Рюрик, сват його, записав Літописець. До Києва князь Ігор прибув у передостанній день липня. Могутні городські вали, що темніли в передвечірній імлі від коперевого кінця аж до хрещатого яру, зустріли його веселим гомоном ластівок та горобців, які гніздилися в дубових заборолах, та перегуком сторожі на вежах. Тьмяно поблискував хрест надбрамної церкви на золотих воротах. Сюди поспішали призапізнілі подорожні, ворота на ніч ось ось мали зачинитись. Ігор з невеликим почтом в'їхав у городи, як це водилося серед князів з часів Ярослава Мудрого, вклонився Святій Софії, а вже потім, завернув не до Святослава на Ярославі в двір, бо було пізно, а в тихий провулок до Боярина Славути. На стукіт піднялося оглядове віконце і чись, як здалося князеві, знайомий голос запитав, «Хто? Ігор, князь Сіверський». За віконцем хтось радісно скрикнув, грюкнув засу, і важкі дубові ворота, обковані залізними шпугами, розчинилися, з них вибіг Ждан, княже, і притиснувся щокою до Ігоревого коліна». Який я радий бачити тебе при доброму здоров'ї! Ігор обережно, щоб не зашкодити хворій нозі, зійшов з коня на наподив усьому почетові, міцно обняв колишнього свого конюшого. Ждане, ти тут, отже, подався таки до Славути, я так і знав. Ну що ж, Славута, добра душа? і тобі з любавою у нього буде непогано чи дома старий, веди мене до нього хучій. Та Славута, почувши на подвір'ї шум, уже поспішав сам, сходячи з високого ганку, який час пильно приглядався у сутінках до приїжджих, потім раптом охнув і простягнув руки для обіймів. «Княже, Ігорю, сину мій, живий, у Києві». От радість несподівана. Злегка накульгуючи на пошкоджену ногу, Ігор кинувся до нього. Славуто, учителю дорогий, вони обнялися, розчулені. Ти таки прибув сюди, це добре. Прибув з поклоном до князів, з гіркотою в голосі тихо промовив Ігор. І це добре, казав колись віщий боян. Тяжко тобі, голово, без пліч Зле тобі, тіло, без голови. Це треба розуміти так. Києву одному, без своїх пліч, Сіверської землі та Волинської, не вистояти супроти ворогів, що напирають зі степу, а тіло, тобто русі, без голови, без Києва, без великого князя київського теж не втриматися. Тож добре, що ти... Княже, у важкий для себе час приїхав сюди. Славута взяв Ігоря під руку, завів до хоромини, посадив за стіл. Святослав незабаром збирає князівський снем, щоб спільними силами рятувати Русь від кочовиків. Ти вчасно нагодився, бо зле руській землі без Ігоря. Ігор важко зітхнув. Який же я був нерозумний, учителю, що не послухався тебе? Скільки разів давав ти слушні, як тепер мені стало ясно, поради, а я ере, та що говорити. Є каяття, та нема вороття. От мушу йти з поклоном до Святослава Тарюрика, щоб дали військову силу для захисту посем'я, грошей для викупу полонеників, зброї, для оснащення і спорядження нового війська. «Бо який я, князь, без війська, а війська без зброї не поставиш, людей зберу, та чого вони варті без мечів, луків, списів та іншого військового обладунку?» За цим приїхав, що великі князі скажуть на це, як гадаєш, Славута, відповісти не встиг, розчинилися двері, і молодий служник вніс на великій дерев'яній мисі вечерю». М'яса тушкованого та судака вареного, хліба з тмином та пирогів з капустою, куманець солодкої сити медяної, жбан холодного сирівцю. Поставивши все це на стіл, простелив князеві й бояринові на коліна вишиті рушники, щоб витирати руки, і зник так же тихо і непомітно, як і зайшов. Розмова на якийсь час припинилася. Славута наповнив келихи ситою і проникливе, з любов'ю глянув на гостя. «Ти живий, княже, і на волі, а це найголовніше за твоє здоров'я. Дякую, вчителю, і за твоє здоров'я». Вони заходилися біля смаженини та смачного дніпровського судака. А коли перше, найсильніше почуття голоду втамували, Славута відклав ложку. На твоє запитання, Ігорю, відповісти мені нелегко. Бо хто відає, на яку ногу завтра встане Святослав або Рюрик? Однак, я гадаю, ні в одного, ні в другого немає підстав відмовити тобі у допомозі. Допомагаючи тобі, вони захищатимуть і свої володіння, і всю Русь. Та я докину слово за тебе до речі, Святослав уже ділом допоміг тобі, послав на посем'я своїх синів, і ті витурили звідти кзу, допоможе й зараз, війська дасть, а може, і гроші я от про зброю, не знаю, навряд, зброя, то найбільше, многоцінне багатство князівське, а тобі ж її немало треба, по ігоревому обличчю промайнула тінь. Немало, адже вся моя зброя в руках кочовиків. Скільки ж, щоб заново озброїти таке військо, яке я вів до Дону Великого, потрібно вісім тисяч мечів, луків, списів, щитів, ножів, сідела ще жодях, взуття. От бачиш, думаю, ні Святослав, ні Рюрик не дадуть тобі і десятої частини того, що ти попросиш у них. Що ж мені робити? В Ігоревому голосі забринів відчай. Славута поклав теплі долоні на міцно стиснуті князеві кулаки. Вихід є, який? Треба поклонитися не тільки великим князям, а й київському купецтву. Воно постачить тобі і зброю, і одяг, і взуття для цілої дружини. Київське купецтво, розчаровано вигукнув Ігор. Та воно й слухати мене не захоче. Купцям потрібне золото, срібло. А де я його візьму? Після того, як я викуплю з неволі брата, племінника, сина, воїв своїх, я жебраком піду по русі. Якщо розумно повести діло, то зброю тобі постачать у борг. У борг, це зневага для мене. Ти гордий, Ігорю. А коли подумати то нічого зневажливого в цьому немає. Святослав не раз користувався купецькими позичками. Рюрик теж. Ну, гаразд, згоден та як це зробити. Не стану ж я переступати поріг кожного купецького дому. І не треба. Поклонишся пирогощій Богоматері. Ігор спантеличено закліпав очима. Не розумію, що ж тут розуміти. Адже ти маєш намір відвідати хоч один київський храм, хіба не так? Звичайно. Я хочу побувати або в Софії, або в Кирилівській церкві, де похований мій старий, великий князь Всеволод. Ну, так от, побуваєш на Подолі, в Пирогощій церкві. В Пирогощій. Але ж це зовсім невеликий, незначний, нічим непримітний храм». Вигукнув здивований Ігор. «Ну і що? Зате це храм Київського купецтва. Там ти зустрінешся з найбагатшими людьми Києва і потолкуєш з ними. Я теж поговорю. Самуїл замовить слово. От, дивись, і буде діло». Ігор задумався. «Невже це можливо? Це єдиний шлях до купецької казни», – упевнено відповів Славута. «І ним ти повинен скористатися» а щоб тобі поталанило на цьому шляху, ми вихилимо ще по одному келишку. Тільки не сити, заперечив Ігор, з дороги хочеться сирівцю, кияни вміють його готувати. Довго ще сиділи вони у двох за столом, згадували давно минуле, якого обидва були учасниками або свідками, згадували і те, що зовсім недавно відшумувало кривавим у степу Половецькому, на берегах Бистрої Каяли, Ігор повідав про життя в полоні, про Овлура 84, про свої вагання, тікати чи не тікати, про втечу і ті жахливі плюндрування, яких завдав Кзапо сім'ю. Каюся, винен, один я винен, що так трапилося, Зізнався зрештою князь, та лихо стало спільним, і зараджувати йому треба гуртом, бо одному мені не змога. Коли проспівали перші півні, вони встали з-за столу, і Славута провів Ігоря на спочинок. Спи, княже, спи спокійно, бо завтра нелегкий день, зустріч з великими князями. А сам узяв свічку, Пройшов у свою хоромину бібліотеку і сів на твердий дерев'яний стілець з високою різьбленою спинкою. Довго сидів замислений, заглиблений у потаємні думи, у якусь свою гризоту, що, мов шашіль, точила серце і душу і не давала ні спочинку, ні спокою. Потім дістав пісні Бояна, потримав книжку в руках, ніби зважував, яка в ній вага, полистав, хоча знав там кожне слово на пам'ять, врешті рішуче відсунув набік, поклав перед собою чистий аркуш пергаменту, розгладив його рукою і вмокнув біле гусяче перо в каламар. Зітхнув. Ну, великий бояне, допоможи мені, ти ж зумів, вищий Потріскувала і миготіла у бронзовому підсвічнику воскова свічка, тихо озивався у темному закутку цвіркун, з городського валу долітав приглушений крик сторожі, слухай, та він того не чув і не бачив, перед його внутрішнім зором зринали одна за одною картини недавно відшумілої битви, криваве сонце, що ледь просвічувало крізь куряву, Протяжний посвист половецьких стріл, грім щитів, і ржання коней, зграю й вороння, що злетілися з усього половецького степу і затьмили півнеба, крики поранених, мольби і прокляття вмираючих то гореві вої списами скородили чорну землю, кровію поливали, а трупами засівали. Тугою зійшов той посів на руській землі і тоді рука твердо вивела. Нелеполиний не дашеть, братія, начати старими словеси, трудних повести й ополку Егореве Егоря Святославича, начати же той песни побили нам сего времени, а не позамишленію боянью. Зірочка, зірочка, зірочка, Київ. Літня ніч 1185 року. Дерев'яний боярський дім. Простора кімната, начинена книгами та зброєю. Горить, потріскуючи, свіча, а за столом схилився над аркушем пергаменту життям мудрений, літами усріблений муж, книжник, громадянин, якого далекі нащадки через багато-багато століть назвуть геніальним поетом. Тут, у тихому завулку... Неподалік від золотих воріт та святої Софії, того вечора почало творитися чудо, творитися безсмертне слово ополку Ігоревім. Славута! Назвемо співця так. Назвемо цим прекрасним прадавнім словом, поки щасливий випадок не відкриє нам його справжнього наймення. У грізну годину лихоліття, коли хоробрий, але необачний князь Ігор відчинив ворогам ворота на рідну землю, весняним громом, вічовим дзвоном пролунав його могутній голос, звернутий до всіх руських князів. Досить між міжусобиць, опустіте вже стяги свої, вкладіть у піхви мечі свої, пощерблені у братовбивчих війнах, черленими щитами загородіте полю ворота на Русь. Мовкне під зорями Київ, скрипить перо, гуде у жилах кров, горить свіча, примітки. 1. Тарпан, тюрк, дикий кінь. До 16-19 ст був досить поширений у степу й лісостепу Європи, предок свійського коня. 2. Половцями наші предки називали кипчаків, тюркомовні племена, що кочували в степу, полі, між Волгою та Дунаєм. Пізніше мешканців степу стали називати степовиками, степняками. 3. Тамга, тавро, клеймо, родовий знак. 4. Кошма, повсть, товста ковд разповсті. 5. Огнищанин, управитель князівських маєтків. 6. Треба, жертвоприношення. 7. Покуть, Дорівнює покуття, в українській селянській хаті, куток, розміщений по діагоналі від печі, та місце біля нього. 8. Курт, вовк, вовками також називалися охоронці хана. 9. Узорочча, одяг, прикрашений узором, вишивкою, гаптуванням тощо. 10. Україна, країна, край. 11. Гридниця – велике приміщення в князівському палаці або прибудоване до нього для гриднів, тобто молодших князівських дружинників, та прийому гостей. 12. Історичний факт. 13. Тисяцький – начальник тисячі, боярин, якому належала влада в місті. 14. Тіун – управитель в маєтку князя або боярина. 15. Поприще, давня міра довжини, дорівнювала в різні часи від 120 до 240 метрів. 16. Смерд, селянин. 17. Ногата, дрібна грошова одиниця в Київської Русі. 18. Гонд, тонкі дощечки, 19. Вуй, дядько, брат матері. 20. Блават, волошка, а також шовкова тканина блакитного кольору. 21. Кощі, раб, смерд, кочовик. Походить від половецького коччі, кощі, кочовик. 22. Корзно, верхній одяг, схожий на плащ. 23. Сестринець, племінник, син сестри. 24. Тул, Сагайдак, тобто шкіряна сумка для стріл 25. Кмети, кінні воїни, 26. Котора, сварка, чвара, міжусобиця. 27. Думвірат спільне правління двох осіб. 28. Торки тюркське плем'я, що було на службі у руських князів: 29. Вижа половецька юрта на возі, кибитка, 30, по фронту, 31, Кіж. військовий табір, обоз, місце розташування кочовиків, 32, покладник, постельничий, 33, дитинець, центральна укріплена частина Староруського міста, огороджена стінами, Кремль, замок, давньоруський город, як правило, Містився на узвищі. Це була фортеця, обнесена земляним валом з дерев'яним палісадом і заборолом по ньому. Низинна, неукріплена частина міста, де жили ремісники, смерди, закупи, холопи, називалася подолом, а пізніше, в північно-руських містах, посадом 34, снем, з'їзд князів. 35. Закуп – той, хто взяв у феодала позику, купу, і за це виконує феодальні повинності. 36. Палісад – старовинна оборонна споруда у вигляді частоколу з товстих, загострених зверху колод. 37. Забороло – щити з дерева або з каменю, встановлені на мурах фортеці для захисту її оборонців від ворога. 38. Берендеї – тюркське плем'я, що на початку ЗІСТ осіло на Київській, Переяславській та Чернігівській землях і почало служити руським князям. 39. Поруб – тюрма, збудована, зрубана, як правило, з дерева і найчастіше – в підземеллі. 40. Тор – почесне місце в юрті. 41. Є свідомості, що половці іноді скальпували вбитих ворогів. 42. Чоловіки, ті, що попереду. 43. Баранжа, розбійницький напад з метою захопити худобу. 44. Гривня у стародавній Русі була основною грошовою одиницею, що дорівнювала майже фунту, 400 гр. срібла. 45. Дешті Кипчак, Половецький степ, 46, Йог, ні, 47, Катуна, жона, 48. Князь Ярослав Осмомисл помер через три роки після цієї розмови, в жовтні 1187 року, 49. Справді, три сини Ігоря та Євфросинії, покликані на Галицький стіл, Буде через чверть віку повішені у Галичі боярами. 50. Синовець, племінник. Святослав був двоюрідним братом Ігоря, але майже двічі старший за нього, тому називав його сином овцем. 51. Вита сторожовий пост, сигнальний вогонь. 52. ТЕПЕР Баришівка. 53. Ковує. Тюркські племена, що були на службі у князів, 54, Серен, Ожеледиця, 55, Внавороб, Вавангард, 56, Шелом'я, Довга Гора, Височина, Гряда, 57, Шахіншах, титул монарха в Ірані, 58, Нефт, Перс, Нафта, 59, Руською землею первісно називалася Київська земля. 60. Верховенські володіння, землі Святослава у верхів'ях Десни, Вщиж, Брянськ, Карачів. 61. Гоги та Магоги – міфічні дикі племена, про які згадується в Біблії та Корані. 62. Сумний – кінь для перевезення зброї та припасів у сумках – Тобто в міхах, торбинах. 63. Дрохва – великий перелітний птах степових і пустельних місць, з сильними ногами, прямим дзьобом, захисним забарвленням. 64. Тут – стертий війник. 65. Дядько по-батькові, брат-батька та чоловік батькової сестри. 66. Баба-ага – тюрк. «Старий чоловік, старійший народу». З цього слова в нашій міфології витворився казковий персонаж «Баба Яга». 67. Тут – похід. 68. Первісне значення слова «полк», «плем'я», «народність», «порівн», «німецьке» та «англійське фольк», «фолк», «народ», коли всі члени племені при потребі ставали воїнами. Пізніше, зокрема в ЗІСТ, слово «полк» стало синонімом слів «похід», «радь», «військо». Тому в назві слова «ополку» Ігоревім це слово не слід тлумачити звужено, як лише «похід», бо це поема не тільки про похід, а й про Ігореве військо, про героїчно-трагічну долю цього війська Ігоревого полку. 69. У південнослов'янських мовах одуді досі має назву «Диб», «Диеб», «Деб», що дуже близька до «Дива» із слова Ополку полку Ігоревім. У давньоруській міфології «Див» виступав вісником нещастя. 70. Сакма, тюрк, шлях. Ізюмська Сакма вела з Приазовських степів по Надер, осколом до Курська. 71. Обідня, або літургія – Церковна служба, що правиться після утрині, обідня буває рання і піздня. 72. Сувурлик, тюрк, вода, що бурлить, тепер це ер, гола долина, витікає з-під вапнякового пагорба, де б'ють джерела. 73. Шуйця, ліва рука. 74. Курултай, збори, нарада, з'їзд, свято. 75, Дунай, тут, ріка, 76. Бебряний, шовковий, 77. Пізніше його прозвуть Всеволодом Велике Гніздо, бо мав він дванадцятеро дітей, 8 синів і чотирьох дочок, 78, Могути, витязі, ліпші мужі. 79. Іван, давньоруське місто Фортеця, теперішній ржищів. 80. Чучин, давньоруське місто-фортеця, залишками якого є городище на правому березі Дніпра, біля Ес, Балико-Щучинка, Кагарлицького району, Київської області. 81. Ці рани стали, по суті, причиною смерті Володимира Глібовича, бо вони вкрай підірвали його здоров'я. Він довго хворував, а на провесні 1187 року, не зовсім видужавши, пішов разом з князями в новий похід і в полі тяжко захворів. На похідних носилках привезли його в Переяслав, де він і помер 18 квітня 1187 року. Це був хоробрий князь що багато сил поклав для захисту Переяславщини і всієї Русі від степовиків. Літописець після його смерти записав, і плакалися по нім всі Переяславці, «Бебо любя дружину Бебо князь добрий крепок на раті і мужством крепко показався, і всякими добродетелями наполнен». О нім же Україна постона. 82. Князь Володимир Ігоревич, перебуваючи в полоні, одружився з Кончаківною, і в них народилася донька. Влітку 1187 року разом з сім'єю він повертається, треба гадати, не без згоди Кончака, в Новгород-Сіверський. Там при хрещенні на пам'ять про визволення називає дочку свободою. 83. Протягом наступних двох років за допомогою інших князів Ігор викупив або виміняв усіх бранців. 84. Овлура Ігор пізніше одружить з дочкою Рагуїла, наділить землями та іншими угіддями, і колишній половецький чабан стане руським боярином.